Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom începe a vorbi despre cele zece porunci. Porunca întâia spune Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din pământul Egiptului și din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Această poruncă spune că Dumnezeul cel din ceruri este Adevăratul și singurul căruia se cuvine slujirea și slava dumnezeiască și oprește închinarea la alți dumnezei, născociți de mintea întunecată de păcat. Creștinul trebuie, deci, să creadă, să nădăjduiască și să-L iubească numai pe Dumnezeu, mai presus de orice, numai lui să-i închine toate gândurile, simțirile și doririle sale și să nu se lepede de el ori câte suferințe s-ar abate asupra lui. Porunca aceasta cere creștinului să-și împodobească viața cu cele trei virtuți teologice, cădința, nădejdea și dragostea, singurele în stare să-l păstreze în legătură strânsă și continuă cu Dumnezeu. Împotriva acestei porunci, păcătuiește cel ce se închină la idoli, cel ce cu știință și voință crede altfel decât învață Sfânta noastră biserică ortodoxă, adică ereticii, cel ce se leapădă de învățătura creștină, apostații, cel ce nu ascultă de rânduielile bisericești cuprinse în canoanele sfintei noastre biserici, Adică schismaticii, cel ce este stăpânit de credință deșarte, superstiții și aleargă la tot felul de descântece, vrăjitorii, chemarea spiritelor celor morți și alte lucruri de felul acesta. Cel ce este stăpânit de nădejdea greșită că oricât ar păcătui, Dumnezeu îl va ierta, căci el este bun precum și cel ce pierde nădejdea că Dumnezeu îl mai poate ierta vreodată pentru păcatele făcute și de aceea nu se mai ostănește pe calea binelui. Cel ce se iubește pe sine mai mult decât pe Dumnezeu. O întrebare care este firească trebuie să ne punem. Prin porunca întâia se oprește cinstirea sfinților și a îngerilor? Nu! Căci cinstirea lor este, precum s-a arătat mai înainte, alta decât aceea care se dă lui Dumnezeu. Îngerilor și sfinților se roagă creștinul numai pentru ca aceștia, la rândul lor, să mijlocească ei pentru el în rugăciunile lor. Iată ce spune porunca a doua. Să nu-ți faci chip cioplit, nici asemănare a vreunui lucru din câte sunt în cer sus și din câte sunt pe pământ jos și din câte sunt în apele de sub pământ. Să nu te închini lor, nici să le slujești lor. Această poruncă învață pe creștin că nu trebuie să se închine la idoli, adică la lucruri făcute de mâini omenești sau la alte făpturi ale lui Dumnezeu, pe care să le socotească înzestrate cu puteri dumnezeiești. Se oprește, adică, idolatria, atât de răspândită pe vremea când Dumnezeu a dat poporului evreu cele zece porunci. Este drept că unii creștini nu se mai gândesc astăzi la zei mincinoși, adică la idoli, așa cum credeau unele popoare din vechime. Dar cuvântul idol a primit în creștinism și un alt înțeles. De pildă, iubirea de argint, adică de bogăție, este numită de Sfântul Apostol Pavel închinare la idoli. Tot asemenea, lăcomia la mâncăruri și băuturi, căci Dumnezeul lacomului este pântecele. Deci, banii, mâncarea, hainele și alte lucruri care l-ar face pe credincios rob al lor, pot fi considerate pe bună dreptate ca idolii lui. De aceea, ca să nu fie învinovățit de idolatrie, creștinul trebuie să iubească pe Dumnezeu mai presus de orice. Dar oare prin cinstirea icoanelor creștinii încalcă această poruncă? Nu, căci, precum s-a arătat, Creștinii nu se închină materialului din care sunt făcute icoanele, nici zugrăvelilor de pe lemn, ci persoanelor al căror chip este zugrăvit pe icoană. Porunca aceasta nu oprește cinstirea sfintelor icoane, care sunt reprezentări ale unor ființe reale, Dumnezeu sau Sfinții, și despre care cel de-al șaptelea sinod ecumenic a hotărât este permis, chiar bine plăcut înaintea lui Dumnezeu, a face icoane. Acestor icoane sfinte nu li se dă însă adorarea, închinarea care se cuvine numai lui Dumnezeu, ci venerarea sau cinstirea care se aduce persoanei înfățișate pe icoană, iar nu materiei icoanei sau chipului de pe ea.